și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducând din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, programul numărul 204. Dragi ascultători, ne bucurăm să știm că țara noastră a fost binecuvântată în mod deosebit de Dumnezeu, cu credincioși devotați lucrării Domnului, care ne-au lăsat lucrări scrise de o mare valoare. Unul din acești a fost fratele nostru într Tudor Popescu, fost preot al renumitei biserici Cuibul cu Barză din București pe la anii timpurii ai lui 1900. Viața, lucrarea și scrierile Dumnealui, exceptând controversata problema botezului, au marcat o adevărată revoluție în sinul națiunii noastre române. Fratele acesta căpăta niște lumini deosebite cu privire la viața, persoana, jertfa și lucrarea Domnului Isus, lumini din care a în scris, ca astfel să ne rămână și nouă până în zilele de astăzi. În lucrarea dumnealui, intitulată Din Betania la Golgota, cugetând asupra ultimilor cuvinte ale Domnului Isus puse pe cruce, strigătul s-a sfârșit, arată în chip minunat cât de viu este cuvântul Domnului, care și astăzi, după 20 de veacuri, are aceeași prospețime și vigoare, același potențial de viață în toți aceia care sunt dispuși să-L primească. Iată două împrejurări istorisite de Dumnezeu ca mărturie a puterii neschimbate a cuvântului Lui Dumnezeu. Acestea se găsesc scrise în cartea amintită la pagina 195 și sună în felul următor. La sfârșitul unei predici de chemare a sufletelor la Hristos, o fată a rămas pe urmă și plângea. Am întrebat-o de ce plânge. Plâng pentru păcatele mele, mi-a răspuns ea. Totuși Domnul Iisus a fost răstignit și pentru păcatele dumitale. Și le-a sters cu sângele său," am adăugat eu. În aceeași clipă, ochii fetei se luminară și plângând de bucurie repeta într-una. Sunt șterse! Sunt șterse!" Altădată, vizitiul de la obruterie se găsea într-o adunare de seară. După rugăciune, a mai rămas în genunchi în tăcere. Un suspin zguduia tot trupul acestui om. M-am apropiat și am spus. Dacă domnul ți-ar spune chiar acum s-a sfârșit și pentru dumneata ce-ai zice, el și-a ridicat atunci capul, pe față îi se citea o hotărâre, privirea ei a și-a zis, Păi atunci spun mulțumesc! Ochii mi s-au umplut de lacrimi căci am înțeles ce se petrecuse în sufletul lui. Ne-am ridicat și luându-i mâna îi spuse atunci domnul să te binecuvinteze! Dragul meu ascultător, vreau să știi că s-a sfârșit cu adevărat cu toate zbuciumurile și frământările tale. Dacă vii și tu cu ele la Domnul Iisus în rugăciune sincere și stăruitoare, cum au venit sufletele despre care am citit? Ba încă trebuie să știi că s-a sfârșit cu toate motivele zbuciumurilor și frământărilor tale încă de acum 2000 de ani, de când Domnul Isus a spus cuvântul acela pe cruce s-a sfârșit. Totul trebuie numai ca tu să vii și să-L primești, așa cum ești și acum aici unde te afli. Doamne Tatăl nostru Ceresc, mulțumim pentru Domnul Isus Hristos, prin care ai pus capăt tuturor nenorocirilor și ai pus capăt chiar pierzerii noastre veșnice. Îți mulțumim că ne-ai lăsat Duhul Său spun, prin care acum ne spui întotdeauna cu putere în viața noastră să a la toate problemele care ne frământă. Acei care nu te-am primit încă ajută-ne să te primim, iar cei care te-am primit, dar nu am luat și crucea noastră, fără de care nu putem să găsim odihnă, ajută-ne să învățăm și aceasta: să luăm crucea, să ne o purtăm în fiecare zi, ca aducând o viață de pace și de bucurie, să-ți slăvim numele tău printre oameni. Amin! Nici când -a, A ta și viață pe veci de veci m-a fericit. Dragul meu ascultător, m-aș bucura tare mult să știu că vierea și viața Domnului Iisus te-a fericit și pe tine. Și acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de textul lecțiunii noastre de astăzi, care se află la Evanghelia după Matei, capitolul 23. Începem citirea cu versetul 35, urmat de explicațiile care îl însoțesc, și pe urmă, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom deplasa în continuare pe parcursul lecțiunii. Așadar, citim versetul 35 de la Matei 23, care sună în felul următor. Ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat, care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihenitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiului Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Ne aducem aminte, iubiți ascultători, că ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Isus mustră pe cărturarii și farisei fățarnici, le spune de cinci ori vai, vai, vai de voi, îi anunță apoi în versetul 34, versetul anterior, că le va trimite proroci înțelepți și cărturiari pe care ei vor prigoni, îi vor răstigni și vor omorâ iar în versetul 35 pe care l-am citit acum, le spune că toate acestea se vor întâmpla ca să vină asupra lor sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia. Este interesant să ne întrebăm ce legătură aveau cărturarii și farisei cu Abel, care a trăit pe când nu existau evrei și care, în definitiv, a fost omorât de cain. De ce să vină asupra lor sângele acestui neprihenit? Nu fapta în sine are importanță, cât Duhul care te-a îndemnat să săvârșești fapta respectivă. Duhul geloziei, al invidiei, al răutății, al urii în păcate, Duhul acesta care a îndemnat pe Cain să-și ucidă fratele, era cu prisosință și în farisei și cărturari, ba încă și mai dezvoltat și mai desăvârșit. Ca Cain murise, dar Duhul care l-a însuflețit pe el când l omorât pe Abel era prezent astăzi și se cuibărise adânc în acești cărturari și farisei fățarnici. Căci nu numai cel ce ucide este ucigaș, ci și acela care urăște. Apostolul Ioan le spune foarte deslușit lucrul acesta, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Lucrul acesta stă scris la a întâia Ioan 3 cu versetul 15. Iar în cazul acesta, fariseii urau nu numai pe un suflet oarecare, pe un frate de-a lor, ci urau pe Domnul Isus Hristos. Ura lor a culminat până la urmă cu punerea lui pe cruce. Așadar, adevărul enunțat de apostolul Ioan în a sa epistolă se adeverește din plin. Ești vinovat de toate crimele de la care te-a reținut numai absența pe vremea aceea. Cărturarii și farisei, contemporani Domnului Isus, erau așa de răzvrătiți, așa de răi, încât trebuiau să poarte răspunderea și pentru crimele din trecut, fiindcă le-ar fi săvârșit la fel, ba încă și mai sălbatic dacă ar fi fost de față atunci, pentru că Duhul care i-a însuflețit pe Cain și pe toți ceilalți criminali, îi însuflețea și pe ei acum. Duhul fariseic, duhul care se ascunde sub haină religioasă ca să urască, este cel mai neînduplecat, cel mai crud și săvârșește crimele cele mai mari. Ce crimă poate fi mai mare decât să o pe Fiul Dumnezeului Celui Sfânt și Adevărat? Cine nu cunoaște din istorie că cele mai sălbatice ucideri au fost mânate de duhul de partidă? Și cea mai aprinsă ură este ura religioasă. Iată din ce pricină Domnul Isus îi socotea vinovați pe farisei acest soi de oameni religioși, fiind făcându-i vinovați și de sângele lui Abel, ucis de Cain, tot din ură religioasă. Ura fariseilor față de Domnul Isus a devenit proverbială. Deci cu ce erau ei mai deosebiți decât Cain? Când s-a evit prilejul, au făcut și ei la fel. Dar n-au ucis pe un abel neprihănit, ci pe acela care era întruparea neprihănirii pe Hristos? N-au ucis numai pe Zaharia sau alți proroci, ci pe acela care purta și turna duhul prorociei pe Hristos? N-au ucis pe înfăptuitorul dreptății, ci pe cel care era dreptatea însăși pe Hristos? Și oricine este mânat de Duhul urii și mai ales ura religioasă, Ură religioasă înseamnă că nu poți să suferi pe cineva care nu se închină în felul tău. Oricine are orice fel de ură se încarcă cu tot sângele nevinovat, care a fost vărsat începând cu neprihenitul Abel și până la ultimul martir. Dreptatea călcată cere ispășire. Viața luată de asemenea cere răzbunare. Cine poate face ispășire de plină? Numai Domnul Isus, Dar dacă te-ai lepădat de El? Încă un gând. Între templu și altar se fac cele mai multe crime religioase. Altarul este jertfa Domnului Isus, iar templul este trupul său, biserica vie și unică. După ce ai trecut de altar, trebuie să intri în templu, în cortul întâlnirii, lepădându-te de toate ale tale, de familie, neam și de grupare religioasă din care ai fost. Mulți confundă gruparea lor religioasă cu templul lui Dumnezeu, de aceea pe cei care nu sunt în grupare îi omoară cu vorba. Ce-ți folosește templul și altarul dacă acolo ucizi pe un zaharia? Zaharia înseamnă? Cel de care Domnul își aduce aminte. Templul este locul unde trebuie slăvit Dumnezeu, iar altarul este locul unde se aduc jertfele pentru Dumnezeu. Trupul tău trebuie să fie templul lui Dumnezeu, iar așa cum scrie la 1 cu 19. iar inima trebuie să fie altarul unde se aduc jertfele. Cea mai plăcută jertfă este cea aprinsă cu focul dragostei. Dacă însă ura fierbe în lăuntru, atunci ești ucigaș de frați și de proroci. Să nu uciți pe Zaharia, adică pe cel de care Domnul își aduce aminte? Deviza mea să fie aceasta. Să nu mă port urât față de nimeni, să nu urăsc pe nimeni, să nu clevetesc pe nimeni, căci de unde știu eu că nu-și aduce aminte Dumnezeu de el? Și dacă eu urăsc pe cel iubit de Dumnezeu, ce va fi cu mine? O, oh, ce frumos și limpede este adevărul acesta. În Evanghelia după Matei, la capitolul 23, în care ne aflăm la versetul 36, Domnul Iisus continuă vorbirea Lui în felul următor. Adevărat vă spun că acestea vor veni peste neamul acesta. Dacă dai foc la casă, e normal să se prăbușească și să ardă până în temelii. Dacă ai să cosești iarba, e normal să se usuce. Dacă trăiești între leproși, e normal să te umpi de lepră. Vedeți? Fiecare lucrare, fiecare faptă, fiecare stare, are urmările ei normale, naturale. Nu poți călca o lege fără să suferi de pe urma aceasta. Cum să nu se ardă mâna dacă o ții în foc? Cum să nu curgă sângele dacă îți rănești pielea? Cum să nu fi udat dacă stai în ploaie? Împotriva legii și împotriva firii, dacă te pui, vei fi zdrobit. Toate nenorocirile care izvorăsc din călcarea legii și al mersului natural al firii, vor veni peste tine dacă nu ți-i seama de ea. Și acest lucru se poate spune și despre individ, cât și despre o colectivitate. Adevărat vă spun, zice Domnul Isus, că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Se pune întrebarea, cum să te aștepți la binecuvântare dacă tu pășești pe calea blestemului trăind în păcat? Păcatul, oricum ar fi, totdeauna atrage blestemul. Noi găsim justificare, spunem că o minciună la nevoie, mai spune multe justificări. Dar băcatul este un blestem și nu poți umbla în blestem și să te aștepți la binecuvântare. Obișnuiesc să spun de multe ori, blestemul de mamă este puternic, dar poate fi desfăcut. Blestemul lui Satan este și mai puternic, dar și acela poate fi desfăcut de Dumnezeu. Dar când Dumnezeu o blestema, cum a blestemat pământul și a blestemat totul din pricina păcatului. Deci păcatul aduce blestemul lui Dumnezeu. Cine îl mai poate desface? În cartea Deuteronomului la capitolul 28 sunt arătate bine cuvântările care vin peste poporul ascultător de cuvântul lui Dumnezeu și de asemenea blestemele care ne păstuiesc pe cei care nu ascultă. Domnul Isus anunță poporul răzvrătit față de adevărul lui Dumnezeu că va veni peste el toată pedeapsa care se cuvine. Dacă mergi pe calea pe care trece fiara, vei fi sfârșiat de ea, dar dacă te abați din drum, ai să scapi. Ca să moștenești binecuvântările Harului lui Dumnezeu, ca să fii mântuit și fericit pe vecie, trebuie să primești și să te supui în totul voiei lui Dumnezeu, trebuie să mergi pe calea Lui, și să trăiești ascultător de legea dragostei. Altfel nu te poți aștepta decât la nenorocirile care vor veni peste toți fii neascultători. Și când este vorbat de viața de familie, se poate aplica aceeași regulă. Cum să vină lumina fericirii peste o familie dacă nu se respectă legea fericirii? Numai în Dumnezeu este această lumină. Despărțiți de el este întuneric, tulburare și moarte. În versetul următor, în versetul 37, din Matei 23, Domnul Isus, care cunoștea bine în fața căruia se desfășura clar tot viitorul, nefericit și groaznic cel așteptat pe bietul Ierusalim, îl deplânge în următoarele cuvinte. Ierusalime, Ierusalime care o mori pe proroci, și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum strânge găina puii sub arit? Dar n-ați vrut. Ierusalimul era o adunare, dar nu era adunarea Domnului. Nu Duhul Sfânt a fost acela care a strâns locuitorii acestei cetăți cu nume frumos, ci interesele lor pământești. Israeliții s-au strâns aici ca să fie și ei în rând cu celelalte neamuri, adică să aibă o capitală a țării, să fie și ei cineva în lume. În privința aceasta semănau mult cu oamenii de după potop, care s-au adunat să-și zidească o cetate și un turn ca să-și facă un nume mare și să nu mai fie împrăștiați pe toată fața pământului, găsind scris la facerea 11 cu versetul 4. Nu orice fel de adunare, chiar adunare religioasă, este neapărat adunarea Domnului. Nu, nu. Nu numele frumos, nici templul măreți și nici slujbele strălucite și jertfele multe. Nu, acestea nu sunt semnul unei adunări duhovnicești, a unei comunități a lui Hristos. O, nu. Ci adunarea lui Hristos este aceea care a fost strânsă de El și numai de El. Aceea care nu are niciun alt interes decât slava Lui și de a se face asemenea cu El în toate privințele. Domnul Iisus a spus, aceasta este biserica mea pe care eu o voi clădi. Dragostea Lui Hristos ne strânge, spune 2 Corinteni 5.14. Semnul că ne-a strâns dragostea Lui Hristos este acela care ne-a strâns pentru El și numai pentru El, niciun fel de interes pământesc, niciun fel de interes de a păstra o unitate a partidei sau o unitate a neamului pământesc național, nimic din toate acestea, ci numai Hristos și ceea ce este El, aceea este adunarea Lui unde există numai interesul Lui. Ierusalimul era o adunare, dar era o adunare numai îmbrăcată cu numele Domnului. Fondată însă pe temeliile unei vechi adunări, unei capitale străine de Dumnezeu și de adevărului, De citit 2 Samuel 5, versetele 6 până la 9. Orice adunare religioasă la care Duhul Sfânt nu lucrează la strângerea ei, va omorâ pe prooroci și va ucide pe toți cei trimiși la ea, pe aceia care vin ca să cheme sufletele la o viață nouă de ascultare și alipire numai de Hristos și de dragostea Lui. Orice adunare religioasă care n-a fost strânsă de Duhul Sfânt, care n-a fost strânsă de dragoste, va condamna pe toți ceilalți care se vor atinge de anumite dogme și tradiții ale ei. Vedem bine, ea nu are pe Hristos, ea este adunată în jurul unor dogme, unor tradiții, unor interese, unor discuții, unor doctrine de partidă. Nu trebuie să vorbesc mult despre acest lucru, priviți în istorie și vă veți convinge pe deplin dacă aveți o inimă curată. Poziția lui Hristos în lume nu s-a schimbat cu nimic față de cum era atunci. Și astăzi, dacă urmărim cu grijă, vom vedea că numai aceea, care n-au pe Hristos în mijlocul lor, ci au doctrine, învățăturile lor cultice, aceea urmăresc, urăsc și prigonesc pe adevărații ai Domnului. De reținut este faptul următor. Nu orice fel de strângere și nu orice fel de adunare religioasă a fost strânsă de Hristos și Duhul lui. Este interesant să vedem că în limba greacă, în care a fost scris Noul Testament, cuvântul simplu a aduna este sinago. În versetul de mai sus este întrebuițat cuvântul epsinago, care înseamnă a aduna în chip superior, adică după voia lui Dumnezeu. Există, deci, adunări în chip inferior și adunări în chip superior. Când strânge Domnul Isus, strânge cum strânge găina puii sub aric, pe toți, fără părtinire. Ce pildă minunată este găina! Când i se iau ouăle, i-a pune liniștită altele. Chemarea ei este de a face ouă și pui, nu de a trage folos de pe urma lor. O, oh, de-am învățat și noi acest adevăr când e vorba să în sufletele la Hristos, nu la partida noastră. Nici măcar nu se gândește găina dacă oul îl va mânca un om bun sau unul rău, dacă e mâncat de câine sau e mâncat de oameni. Când e cloșcă, ea mițează orice viermișor ca să mănânce toți puii la fel. Ea nu-i părtinitoare. Își cheamă apoi toți puii când se apropie uliul și apără pe toți deopotrivă de câini și de oameni? Cloșca ar putea fi pildă și pentru mamele vitrege, care de obicei sunt rele. Găina care a clocit rațe este tot atât de credincioasă față de ele ca și față de puii ei adevărați. Duhul Sfânt este arătat în cartea facerea capitolul 1 versetul 2 în chipul unei păsări care crocește oul lumii. Și în Matei, capitolul 3, versetul 16, tot în chip de pasăre este arătat, de data aceasta clocește oul lumii noi. Orice om cu adevărat duhovnicesc, cu adevărat născut din nou, este clocit de Duhul Sfânt, așa cum am putea spune. El se adună bucuros și fericit cu toți cei născuți din Duhul Sfânt. Acela însă care se împotrivește unei asemenea strângeri, Seamănă cu o evreie de odinioară despre care Domnul să spunea N-ați vrut să vă strâng. Numai ceea ce este firesc, adică egoist, în om se împotrivește strângerii duhovnicești, adică strângerea așa cum o vrea Hristos. Să fim foarte atenți aici. Repet, nu orice strângere religioasă este strângerea lui Hristos. Cine are urei de auzit să audă, iar cine are inimă de înțeles, să înțeleagă, numai când ne lăsăm strânși de Domnul, numai atunci formăm adunarea Lui, numai atunci putem împlini slujba Lui pe pământ, numai atunci suntem bucuria și plăcerea Lui. Dar dacă ne adunăm în jurul unei doctrine, dacă ne adunăm în jurul unei dogme, dacă ne adunăm în jurul unei tradiții, de acolo ies certuri, diferențe de păreri, scandaluri, ură și toate celelalte, dogmele, tradițiile. Doctrinele cultice sunt lucruri moarte, n-au viață în ele. Domnul Iisus este însă la fel ca și cloșca, care strânge puii sub arit. El are viață, el încălzește și apără. Chiar dacă strângerile care le face Domnul Isus, nu sunt atât de pompoase, chiar dacă nu izbesc privirile, sunt totuși strângerile lui, că cel singur este viu, adevărat și bun. De multe ori, pocăiții se pocăiesc cel mai greu, pocăiții în gelemele. mele. Religioșii se împotrivesc cu mai multă încăpățânare în țărilor și căilor lui Dumnezeu decât oamenii de rând. Mare atenție ca să nu fim printre ei. Într-adevăr, ce fericit este sufletul care se lasă strâns de Domnul. Acela se odihnește cu adevărat căci numai la umbra aripilor Domnului Dumnezeu, este adevărata siguranță și pace. În deplângerea care face Domnul sus asupra Ierusalimului, în versetul 38 de la Matei 23, spune Iată că vi se lasă casa pustie. Iubiților, de unde lipsește Dumnezeu, totul devine pustiu. Unii cercetători spun că în original chiar lipsește cuvântul pustie. La ce folosește clădirea măreața unui templu? La ce folosesc toate podoabele și lucrările scumpe din el, când Dumnezeu cu sfințenia Lui lipsește cu desăvârșire? Nu este oare o pustie? La ce folosește altarul fără foc? Nu este El o pustie? La ce folosește casa frumoasă și plină de toate bogățiile materiale, dacă lipsesc ființele din ea? Nu-i oare pustie? Viața este aceea care alungă pustia. Dumnezeu este viața. Dacă el nu lipsește, totul este în ordine. Chiar dacă ar lipsi toate celelalte, nu este pustie. Cu privire la Ierusalim, Domnul să spunea, am vrut să strâng pe copiii tăi. Dacă lucrul acesta nu reușește, rămâne casa pustie. Numai unde strânge Domnul, este bogăție și slavă. Numai în strângerile făcute de El există viață. Un semn că ești strâns de Domnul, este faptul că nu ești pustiu. Cine are o viață pustie de dragoste, de sfințenie, de credincioșie și de toate roadele Duhului Sfânt, nu este strâns de Domnul, din împreștierea pe care a făcut-o păcatul. S-a făcut în scurgerea vremii că prin natura serviciului meu trebuia să inspectez mai multe case de la țară, iarna pe timp geros. Ei bine, oricât de frumos mobilată și de luxoasă, oricât de confortabilă ar fi fost o cameră pe care o țineau în mod deosebit pentru musafir. Nu puteam sta în ea decât atât cât să-mi îndeplinesc în sercinele pentru care venisem să inspectez casa, dar când era vorba să mă așez să scriu sau poate să servesc ceva, preferam să stau în bucătărie, unde se fierbea și mămăliga și mâncarea porcului, era și abur și fum, dar era cald. Câte temple nu vedem astăzi, te impresionează, te doboară, te copleșesc cu măreția lor. Dar sunt reci, gheață, nimic nu-i în ele. Cu mult mai multă bucurie te duci într-o colibă acoperită cu paie, de unde este prezența Domnului Iisus și citești în ochii oamenilor cerul și simți în ei căldura dragostei a Domnului Iisus. Ce minunate simți acolo! Iubiți ascultători, ne încheiem aici programul nostru de astăzi, numărul 204 ale misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorindu-vă cu căldură fiecăruia dintre dumneavoastră și nouă înșine celor de aici, să facem tot efortul să-L aflăm pe Domnul Isus, să facem tot efortul să-I dăm voie să ne strângă la oaltă, să facem tot efortul să căutăm oriunde sunt strângeri din acestea de Lui, fără să ne intereseze aspectele din afară, fără să ne intereseze doctrinele, ci prezența Lui și prezența Lui să ne însoțească pe toți, individual, în familie și ca biserică, prezența Lui să ne însoțească până la venirea Lui a doua oară să ne ia cu El în slavă. Amin.